Iar eu mă voi bucura în veac cânta voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului.